Nagyon szép jó estét kívánunk mindenkinek. Ez a Demokrácia RT szokásos este délutáni kiadása. annyitól megelőlegeznénk, nem csak a, a, megelőlegeznénk a hétvégét, hogy mindjárt felhívjuk a kezdet. Nekünk ehhez tulajdonképpen nem volt sok hozzáfűzni való. Megvoltak a kültáblák és azokhoz tartottuk magunkat. Naif. Puzsér kolléga fog ismertetni. Puzsér kolléga. 223488. 34 88. egy jó, hogy Puzser kollégára is rá lehet bízni komolyabb feladatokat, mint egy hétjegyű számnak a felolvasása. 223488. egy drága gyermekeim, ezen írhattok nekünk, és akkor most ezúttal én leszek az, aki be fogom olvasni nektek. Herényi Károly szerint a belügyminisztérium megszüntetésével Gyurcsony Ferenc hibát követett el. Az MDF frakcióvezetőjén arról beszélt, hogy a tárca megszüntetése súlyos eredményekkel járt. Tartatatlan az az állapot, hogy a rendőrfőnöknek kell válaszolni a politikai kérdésekre. Mindig fel kell tenni a kérdést, hogy a rendszer rossz vagy, akik működtették. Herényi szerint ebben az esetben hiba volt belenyúlni a rendszerbe. És van a stúdióban természetesen az állandó vendég megtisztelő tisztulusával Barga Csaba, filozófus, professzor úr, aki, aki, aki mindig, mindig feldobja intellektuálisan, meg, meg egyáltalán minden formában a e, mi beszélgetéseinket. A hírről valami konkrét, gyors vélemény, vagy, vagy én, én indít csak? Nem tudom, nem látom Barga Csabát. Ez, ez, ez, egy, ez egy érdekes provokáció volt. Ez Carlos Gábor volt, amit gondoltam. Carlos is <gül> nem tudta, hogy ez tudatos el eh? vagy Nem pedig... volt tudatos, abszolút nem volt nem tudatos. Tudatos, ez valami tudatos provokáció. Vántol a mi És belevelt pajzsra készülsz a visszaérkező nem, De nem... nem, nem, nem, ez csak fá fáradtság meg. Ez az, az igazság, hogy kicsit el vagyok kábulva, mert uh, furták a fogamat, és, uh, és is iszonyú mennyiségű drogot kaptam, hogy uh, hogy ne érezzem a fájdalmat, és ennek köszönhetően a beszámíthatóságom, a memóriám az, az lényegesen csökkent nap viszont vissza a Herényi Károlynak a megjegyzésére. A Károly? Kül... Károly, biztos ez? Herényi? <gül> Olyan biztos ez? Herényi úr megjegyzésére. Aki hát két fontos dolgot vetett fel a mai nap folyamán. Egyrészt ő azt látja hibának, hogy, hogy a ugye, új minisztérium született rendészeti és igazságügyi minisztérium személyében. És jó sorrendben az... tetszik, egyébként hivatalosan fordítva van, de, de, de, de, de, de ez nagyon jó sorrend. Tehát, hogy rendészeti ész, ész, ész, ész. ész és, és, és igazság. Jó <gül> sorban rendészeti. Ez mondjuk bárhol is van az a hülye rendészeti jelző, elsősorban azért csak rendészeti. Azért érdekes ez a megjegyzés, mert, mert hogyha valahol helye van mondjuk ennek a rendészeti szakágnak, az, az pont mondjuk az igazságügy, és semmiképpen sem mondjuk az önkormányzatok finanszírozása, támogatása. Tehát ez a Herényi féle felvetés, hogy, hogy, hogy itt igazából a rendszer, nem, nem is, ő azt is mondja, hogy, hogy fel kell tenni a kérdést, hogy a rendszer rossz, vagy akik működtetik. Erényi szerint ez esetben hiba volt belenyúlni a rendszerbe, tehát ő azt mondja, hogy nem azok rosszak, akik a rendszert működtetik. Igazából ez egy ellenzéki politikustól egy megfelelően kedves attitűd a kormánypártok felé. Hát csak egész egyszerűen elrontották a rendszert. Különben ők jól csinálnák, meg, meg minden rendben lenne, de, de valahogy a rendszer... Ja, jó, de hogyha rossz a rendszer, akkor azt, ha jól csinálod, akkor is már... Tehát a, a, a, ha a rendszer rossz, akkor nem tud jól csinálni. Tehát konkrétan elmondhatjuk, hogy Adolf Hitler egy jó diktátor volt egy nagyon rossz rendszerben. Tehát ő, amit kitűzött maga elé, az rendkívül hatékonyan, hát mondjuk úgy 1944-ig rendkívül hatékonyan rendkívül hatékonyan működtette. Csak hát maga a rendszer volt rossz, ennek megfelelően Adolf Hitler az nem a európai kultúrtörténet és politikatörténet dicsőségcsarnokába került, hanem inkább tehát Ha a rendszer rossz, akkor hiába csinálod te azt jól, a rosszat csinálod jól, ennek megfelelően valami... Tehát, ha a rossz a rendszer, akkor talán jobb is, hogyha rosszul csinálod, rosszul működteted. Hát, talán van, keresem van. bajt okoz. A kettős negáció, visszahoz vissza minket valami, valami állításhoz. Én nekem az igazságügyi minisztériummal kapcsolatban jutott az eszembe az, hogy szerintem létre kéne hozni egy hazugságügyi minisztériumot, hogyha már van igazságügyi minisztérium. Hát az igazságtalanságügyi az. Lenne egy igazságtalanságügyi minisztérium, szerintem most felválthatna az igazságügyi minisztériumot, és lenne egy hazugságügyi minisztérium, ez pedig mondjuk a Nemzeti Kulturális örökségnek a minisztériumának az örökébe léphetne. És ha a hazugságügyi minisztérium azt szabályozná, mert hogy ez a nemzeti kulturális örökség. Tehát, hogy ezen kívül így mi más? <gül> És a, a... az elmúlt 16 év nemzeti kulturális öröksége. Hát, vagy az elmúlt 160 évé. -e. Szóval, nem is tudom, hogy, hogy mivel foglalkozhatna, de szerintem semmi mással, mint azzal, hogy ezt a hazugságot, mert a hazugság az egy, tulajdonképpen egy adottság. Itt az ideje, hogy elfogadjuk. Tehát, hogy ez a küzdelem a hazugság ellen, ez semmi más nem okoz, mint hogy nem nézünk szembe az alapvető tényel, hogy itt hazugs nem szeretnélek, boldog, szeretnélek, szeretnélek Orbán Viktor azon megjegyzésére emlékeztetni, amikor az önkormányzati választások után közölte, hogy a, a hazugság történelmi vereséget szenvedett. Tehát kérdés, Aha. hogy a hazugság történelmi veresége után lehet -e egyáltalán hazugságról beszélni? A az a kérdés, hogy amikor Orbán Viktor azt hazudja, hogy a hazugságnak vége, vagy amikor Gyurcsány Ferenc azt hazudja, hogy a hazugságnak vége, az vajon a hazugság végét jelenti-e, vagy pedig csak egy újabb hazugságot? Tehát, hogy valamit, akkor fontos ar arról tudni, mielőtt hiszük, hogy az olyan hazugság vagy sem. Ha valóban elhisszük, vele velevetjük a hitünket, akkor viszont ez a minisztérium jó eséllyel tudná szabályozni a hazugságot. Az, hogy hazugság egy adottság, de azért azt szabályozzuk már, és erre azért hozunk már részre egy központi hivatalt, jó nagy apparátussal, hogy mikor mit lehet hazudni. Meddig lehet elmenni a hazugsága, Természetesen ennek az hivatalnak az aktái továbbra is titkosak lennének, esetleg hazugakták lennének. De az is lenne, hogy nyilvánosságra is hoznák az aktákat, amelyek arról szólnak, hogy mikor mit hazudtak, amely akták. Természetesen tekintette, hogy a hazugságügyi minisztériumban készülnek, természetesen hazugak lennének, de ez, ezzel nem sérülne a minisztérium autoritása, melyet a nevében is hordoz. Tulajdonképpen a, a választásokon nem ígéretverseny volt, most már... Itt, itt szépen dekódoltátok, hanem hazugságverseny. Tehát az maga is egy hazugság, hogy itt ígéretű verseny volt. Szóval volt ígéretű versenyről, ez kérem hogy egy egyszerű hazugságverseny volt. Egyébként én azt gondolom, hogy tulajdonképpen tényleg itt a tények tárulnak fel ezekben az átrendezésekben és költözködésekben, mert azért remélem majd arról is lesz szó, hogy a. A nemzetbiztonsági hivataladatbázisa... Beszéljünk arról Ugye, most igaz. hogy Igen, az a terv, hivatal alá... E, Ugye most az a terv, az a terv hogy, hogy a különböző nemzetbiztonsági adatbázisokat ezen túl a miniszterelnöki hivatal fogja kezelni. Jól tudom? Így, í, így van, a oda kerül, és a központi adattár, vagy minek hívják, ezt... Uh, mindjárt meg, megkeressük a, le, legjobb lenne beolvasni a hírt tulajdonképpen, hogy nehogy ne, hogy véletlenül mást mondjunk, mint ami, ami nyugodtan. Nyugodtan egész, egész, más ja, ja, hazudjunk híreket tehát <gül> hogy, <gül> hogy ez, ez az igazi reflexió a magyar politikára, tehát amikor, amikor nem az ő hazugságaikkal foglalkozunk, hanem saját magunk gyártjuk azokat a hazugságokat amiről aztán mi hazudozhatunk hogy ők utána ezt hazudozva megszápolhassák. Na de tényleg e, ez most, most e, vissza a kérdésre, bár ezt is komolyan mondtuk természetesen, de, de hazudtuk. ha, ha globáliában élünk, és nem Magyarországon, aminek számos jele van, hogy ez itt globália, akkor tulajdonképpen itt nincsenek is már belügyek. Hát most gondoljuk végig, egy olyan országban, ami már globália, és nem Magyarország többé minek belügyminisztérium? Nincsenek belügyek. Hát tulajdonképpen. De, nyilván, de minek külügyminisztérium? Erre vagyok kíváncsi. Arra nincs értelme, hogy van. Miniszterelnöki hivatalra van csak szükség. Miniszterelnökre van csak szükség. De, tehát tulajdonképpen az önkormányzatokat is meg kéne szüntetni. Minden, minden más hierarchiát tulajdonképpen meg kéne szüntetni. De a kisebb és nagyobb elvének nincsen értelme. Tulajdonképpen egy világkormányra van szükség, de a globalizáció egyébként valahol ezt jelent. Hát a miniszterelnöki hivatal úgy tűnik, hogy valahol ezt jelenti, és, és akkor minden oda tartozna. Borzasztó egyszerű lenne, tulajdonképpen nem is a postára mennénk feladni a levelünket, hanem a miniszterelnök. Ha büntet, büntet, megbüntetik az autót, akkor a büntetés a, a miniszterelnök Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen. Logbér, mindent. Ezt egyébként vannak, akik úgy hívták, hogy kommunizmus ezt a gondolat. <gül> Tehát ez valahogy, valahogy mintha közelebb kerülnénk ez a, ez a rendszerhez, és valóban csak rendészeti ö, ügyek lennének akkor már. Tehát az igazság feloldódna ebben, teljesen csodnak az, az hogy minden igazából a, a, a miniszterelnöki hivatalban futna össze, de ez nem, nem kéne, hogy azt eredményezze, hogy az állam, vagy mondjuk ez a központi szerv, hogy miniszterelnöki hivatal ezt feldúzzadjon. Szó sincsen róla. A mi apró államban továbbra is hiszünk. És enn... Ezeket a feladatokat ki lehetne adni különböző kiszervezni. cégeknek? Hát kiszervezni. Kiszervezni, igen. kiszervezni különböző magáncégeknek, és akkor azok a magáncégeknek az olcsóbb. Te, Természetesen. És ha jobb kézben is van magánkézben, mint állami kézben. Jobb gazda egyszerűen a magánvállalkozó. És akkor ennek megfelelően ezeket az állami funkciókat... Amik, amikkel miért is kéne az államnak foglalkozni, mikor az állam tudhatóan rossz gazda, az ilyeneket, mint például egészségügy, közlekedés, posta, tűzoltóság, vagy mondjuk a közhatalomnak a fenntartása, mondjuk rendőrség. Ezeket vagy bármi, ami amit csinálni kell. Hát mondjuk, nevezek nem én a dolgokat. akkor, a, a, tényleg csinálni kell, és azt és kiszervezni. a kiszervezni. És ennek a végső pontja az az, hogy a miniszterelnöki pozícióba és ez nem a végső pont, mert ez most már megvalósult, úgyhogy jól, fügy, lo, jól füleljünk, a miniszterelnöki pozícióba is kiszervezni értelemszerűen azt a személyt, aki a legtöbbet tudja kínálni ezért. Ez megtők. Eladó, igen, világos eladó a miniszterelnöki pozíció, és akkor az a nagyvállalkozó, amelyik fel tud kínálni ezért megfelelő mennyiségű pénz, mondjuk szoros 50 ezer forintot, ahogy az összedi beszédből emlékszünk erre. Az, a, az aki képes arra, hogy a vidéki emeszpia alapszervezeteket megvásárolja, az a maga részéről miniszterelnök lehetnált Módon folyik a magyar állam és a magyar állam szuverenitásának a kiszervezése a magánkézbe. A médiára sem lenne már külön szükség, mert az is a miniszterelnök hivatal része lenne, tehát tulajdonképpen a tájékoztatási hivatal, tájékoztatási részleg lenne a média. De hát létezik ilyen egyébként, hogy tudjuk jól, hogy vannak olyan újságok, rádióadók, amelyek még csak pénzt sem kérnek, csak, az, csak folyamatosan várják az információt. Hát ezt is az összedi beszédből tudjuk, hogy megvannak, ami. Jó barátaink, jó embereink a médiánál, őket tájékoztatni kell és a segítségüket kell kérni, hogy az emberek megértsék, hogy ezek a megszorítások az ő érdekükben zajlanak. Ezt, ez az összedi beszéd kezd olyan lenni, mint a oroszoknál a földanyácska, tehát minden onnan származik, minden, minden onnan, onnan tudunk mindent, on, ne, ez onnan, egy, onnan nem, vagyunk, nem, tehát nem, a tudatunk nem, is onnan vétetett. Abszolút, nem, hát az, az összedi beszéd az a magyar politikai életnek egyébként az új szövetsége. Ott köttetett meg Mátrics. az új szövetség. Igen, nem Nevezik hát a Volt az Ó szövetség, amely a háromoldalú egyeztető tárgyalásokon 1989-ben létrejött, és akkor az, az volt az előképe a magyar demokráciának. És van az új szövetség, amelynek a jegyében most már pontosan tudjuk és ismerjük. Tehát, felnőtt, tehát ez olyan, mint amikor az, az úr az új szövetségben még kőtáblákba vésta a törvényeket, de az új szövetségben már az emberek szívébe. Mert az emberek szíve már eléggé kinyílt ahhoz, hogy képesek Igen, legyenek ez. Most pontosan ugyanezt történt. Amikor az új szövetség, a magyar demokrácia új szövetségének az idejét éltük és lapjait írtuk, hát akkor még nekünk... Ehhez tulajdonképpen nem volt sok hozzáfűzni valónk, megvoltak a kőtáblák, és azokhoz tartottuk magunkat naiv fejjel. De mostanra Gyurcsány Ferenc úgy érezte, hogy a szívünk bennél több is belefér. És elvilágosított minket arról, hogy mennyire, mennyire más, hogy volt az új mint az új lesz. Ez a pálfordulat tulajdonképpen, ahogy a kereszténységnek is, ugye a pál ületette meg az alapját, nem a Itt ez egy abszolút... El Elég pál, pál egyébként Igen, ez egy külön téma lenne. De, de hát itt a fejünkhöz lehetne vágni azt a kőtáblát, hogy jó, de mi lett a törvényel? Tehát most itt ez egy törvény törvény, törvény, törvény, törvény nézem, nézem a szívemben, nincsen beleírva de a főtábla is elveszett valahogy igen, van, az így nem törvény a törvény, törvény az megvan hát farkas törvény, tehát hogy mi, mindenhol mindenki farkassa egymásnak meg, már azt is tudjuk mondjuk hogy egyik holló nem várja ki a másiknak a szemét külön, mert én még a misztériummal kapcsolatban én, én egyik pozitív... egy gyurcságy nem várják ki a másik Orbánnak a szemét? hát igen, lehet így is megfogalmazni. én azon gondolkoztam, hogy egy pozitív szkenárió az egy minisztérium tekintetében szerintem az lenne, és, és az, az egy támogatandó ötlet, hogy legyen egyetlen minisztérium Magyarországon, ez a gyarmatügyi minisztérium legyen, és ez izland, izland államának legyen a gyarmatügyi minisztériuma. Tehát valahogy szerintem érdekes lenne egy olyan típusú nyílt agressziót felvállalni Izlanddal szemben, de követeljük, hogy a megtáljon bennünket, vagy legalábbis valami gyarmati sorba rakjon, és akkor mindjárt... az Jó, messze van kultúra... A legrégebbi alkotmány Európában. Kultúrált, szép, gyönyörű, csodálatos ország, ahol van környezetvédelmi jogok, ahol vannak emberi jogok, ahol van és hatalmi arrogancia. És a legrégebbi alkotmányos rendszer Európában, úgy tudom. Az izlandi. Tudjuk jó, hogy a skandináv államoknak a demokratikus berendezkedés az továbbra is példaértékű. Legyen akármekkora a globalizáció, meg az ülés. Szászi Györgyi van a vonalban, aki a tagja és a Fervilágszövetség Szövetség elnöke. Köszöntelek. Jó estét, szia. Szia! Van egy aktuális akciótok, hogyha jól tudom, Budapesten. Ez a méltányos hét, amely a méltányos kereskedelemnek a jegyében, illetve terjesztésének érdekében zajlik, ha jól sejtem. Igen. Um... Filmet szeretnénk bemutatni. Kettő premierfilmünk van. Az egyiket a Tudatos Másodlók Egyesülete mutatja be a kávé ereje. Ez arról szól, hogy hogyan termelik azt a kávét, amit mi megiszunk. Ennek a termelésnek milyen környezeti, szociális hatásai vannak a munkásokra, és egy kicsit azt is elárulja nekünk, hogy hogyan csinálhatnánk másképp. A másik film az a saját mozgalmunk a dokumentumfilmje lesz, a nyár folyamán sorra vettük azokat a helyszíneket, ahol a fesztiválokon szerepeltünk, és erről készült egy pozitív, kicsengésű dokumentumfilm, ezt fogjuk bemutatni. Emellett még és Suzsának korábban már bemutatásra került filmjét mi döntünk. Ez a franciaországi méltányos mozgalmat mutatja be, illetve társadalmi munkában az önkénteseink segítségével jó pár filmet feliratoztunk. Ezek kampányfilmek különböző szemszögből közelítik azt, hogy hogyan lehet méltányosan vásárolni, ha már egyáltalán az ember vásárolni szeretne, és kicsit figyelembe veszi azt is, hogy az a termelő, aki a termék mögött van, azzal tisztességesen bánnak-e, igazságosan fizetik-e meg, és a többi. Azt mondtad, hogy pozitív végkincsengésű film lesz megtekinthető. Van oka pozitív kicsengésre? vajon? Jelenlegi világkereskedelmi folyamatokat nézve? Mm, szükség van a pozitív filmekre, hiszen a kritika az majdnem mindenkinek a könyök éljen és legtöbben kíváncsiak arra, hogy ők maguk mit tehetnének és nem a szotánkodásra kíváncsiak elsősorban az emberek. Igaz, az okokat szeretik, hogyha feltárják számukra és megvilágítják, hogy egy ok milyen okozattal jár, még akkor is, hogyha az okozata a világ másik végén keletkezik és mindenféleképpen szerettünk volna egy ilyen fiatalos filmet készíteni, ami vonza azokat az önkénteskedni vágyókat, akiket én nem találták meg, hogy mi lenne az a terület, ahol szívesen dolgoznának. De mi a baj a kávéval? Tehát, hogy legyünk konkrétak. A kávéval, tehát a kávé a tőzsdén, a tőzsdélyi kereskedelem második legnagyobb mértékben forgalmazott terméke, nagyon nagy mértékben befolyásolja a tőzszei árát az, hogy az alkuszok milyen pozícióban tárgyalnak. Sokszor 8-10 transzakció is létrejön, mielőtt ténylegesen a kávé alakilakulna. Volt egy nagy túltermelési válság, amikor sokkal több kávé volt a világpiacon, mint amennyit fel tudott a piac venni. Ez azt jelentette, hogy nagyon nyomott áron tudták megvenni a termelőktől a kávét mert hogyha nem adta olcsóban, akkor a szomszéd odaadta, hogy egyáltalán bármilyen bevételhez jusson. Ez nagyon kedvezőtlen volt azokra a termelőkre, akiket tulajdonképpen nagy armatosítás után kényszerítettünk bele, abban, hogy minél nagyobb területen termeljenek számunkra a luxusfogyasztási cikket. Ennek egy kicsit a gyógyítására jelent Gyógyszert az, hogyha méltányos kereskedelemben állítják elő ezt a kávét, illetve hát üzen... Az hogy méltányos kereskedelemben állítják elő. Hát ki a, a törzsgyét gondolom, akkor ki akarják hagyni? A méltányos felvásárlás során a törzsdei árak nem játszanak szerepet. A nagy kereskedők leülnek a termelő szövetkezetek képviselőjével, közösen állapítják meg azt az árat, amin felvásárolják a szökezetektől a általuk előállított kávét. Ez a kávé fedezi az előállítás költségeit, illetve a termelő megélhetési költségeit, ezt az adott ország viszonyainak viszonyai alapján alapítják meg. Cserébe a termelő szeretkezetek pedig szigorú előírásokat tartanunk be, a gyermekmunkát csak szigorúan korlátozott, mértékben alkalmaznak, környezetbarát vegyszereket használnak. A nőket egyenlő körülmények fizetési feltételez mellett foglalkoztatják és még egy olyan Na, nem a kávéval van a probléma, hanem a meja, mert, mert ahogy így felvezette a filmet, így azt hittem, hogy a, hogy a kávé az a jövő évszázad ópiuma, vagy mákja, és, hát. és hogy valami borzasztó, veszélyes anyag, de akkor ezek szerint a gyerekmunkával van a problémájuk, meg, meg úgy általában a tőzsdévá. A globalizáció negatív hatásai van, hiszen azért a globalizációnak vannak pozitív hatásai. Bebeszélnünk kell, és nem szabad istenként dicsőítenünk a globalizációt, illetve a szabadkereskedelmet, ami mindenre gyógyírként adnak el mostanában számunkra. Igazándiból a kávéban is van baj, egészségnevelők nem nagyon tanácsolják, hogy sokat De a, a, a én nem tudom, nekem én mindig zavarban vagyok a Fertvéddel kapcsolatban, meg két dolgot jelent egyszerre. Egyrészt iniden. jelenti a méltányos kereskedelmet, ami azt jelenti, hogy e, kizsákmányolás ellenes, gyermekmunka ellenes, bár te az imént korlátozott gyermekmunkáról beszéltél, amitől így összerándult bennem valami. A melyik az egészséges mértékű gyermekmunka, ezt nem tudom, de... E, jó, jó, igen, fejezves, akkor majd igen, és, és hogy egyrészt jelenti már ezt. Tehát jelenti ezeket az emberjogi kritériumokat. Másrészt pedig jelenti azt, hogy az a kávé vagy bármilyen termék ne tartalmazzon olyan, olyan anyagokat, amelyek, olyan tél, káros anyagokat, meg adok, különböző adalékokat, amelyek, vagy ezt nem, tehát hogy ez nem tartozik ebbe bele? Mert ez is fontos lenne. Ezek is a globalizáció szövődményei, a és ezeket védőség. is el kell módosított pontosan módosított alapanyagok, stb. Többi, stb. Ez is hozzá a dologhoz. Jó, akkor az első kérdésre próbálok választolni. Azt, hogy a gyerekmunka, tehát minden országban más a szabályozás. Magyarországon például tudomásom szerint 18 év alatt nem lehet gyermekeket foglalkoztatni semmilyen körülmények között. Van olyan ország, ahol ez az életkor 16 év, van olyan ország, ahol ez 14 év. És ami miatt meg kell, hogy lehessen tartani bizonyos fokú gyermekmunkát, az az, hogy tehát a feltételeket kell szigorúan szabályozni, tehát bizonyos munkaidő eltelte után szünetet kell számukra biztosítani, a munkavégzés körülményeinek kell olyannak lenni, ami egészségre nem általmas. A munkának nem szabad olyan mértékű terhelést jelenteni a fiatalra, hogy ne tudjon ettől iskolába járni, egészségügyi károsodás ne szenvedhessen, tehát a Amiatt, hogy szüks, ö, esetleg szakmát tanulhat ö, egy bizonyos fokú foglalkoztatás révén, ezért nem ö, ö, vagyunk kizárólag és teljes mértékben a gyermekmunka ellen. A kizsátmányoló ö, rabszolva a jelent ellen teljes mértékben. Lőzőben még mindig a törzsdén kapok. Nem igazán értem, hogy, hogy a kávénál miért mi, mi, mi ennyire különleges a tőzsde szerepe, mert akkor gondolom én ez általában ugye nagyjából minden terméknél hasonlóan alakulnak ki a tőzsdén az árak, tehát hogy önök alapvetően a tőzsde rendszer ellen vannak, vagy felvetődik bennem a kérdés, hogy hogyha ugye ennek eladni a kávétermelők, a, ugye amikor a törzsdény nyomotáru a kávé, akkor nagy amikor drága a kávé a tőzsdén, akkor ezek a termelők kizárólag eddig ilyenkor csak méltányos árat kértek el a, a bevásárlótól, vagy érvényes tették őket a tőzsdei árat, tehát hogy ők profitáltak-e esetleg belebe. Igen, a második kérdésre válaszolok. Ha megtörték ezeket a tíz éves szóló á, á, felvásárlási árakat, és a tőzsdei ára felé megy, a, természetesen érvényesíthetik ezt az árat, illetve ezt a tíz éves árat is évvel, évre ellenőrzik, és ha közben a termelő költségei növekedtek, akkor ennek megfelelően módosítják fölfelé a felvásárlási árat. A, a tőzsde szerepe, nem harcolunk a tőzsde ellen, tehát nem szeretnénk megszüntetni a tőzsde fogalmát rendszerét. Azt szeretnénk, hogy a tőzsdén az ár alakulás úgy történjen, hogy ne a termelő, akinek nincsen érdekérvényesítő lehetősége, mert nem tanult, nem tudja, hogy hogy kell, nem törődik fel senki, az ő személyes érdekei nem legyenek csorbát. Tehát akkor Fairtrade kampány a jövő héten, Fairtrade méltányos hét, ennek rendezvényei megtekinthetőek lesznek Budapesten. Hova menjen az, aki nagyon érdeklődik? Um, Sütörtöki napra koncentráltuk a, a, a budapesti a rendezvényeket. E, délután megnyílik az első világüzlet Budapesten. De a keren tudhat alatt. Igen, három órakor. Aki nem szeretne üzlet megnyitón részt venni, azt szeretettel várjuk az Uranium fábri Fádi termében félöttől. Ez egy kicsit azt üzeni, hogy vásárlás helyett. Inkább művelődjük. Érdemes moziba menni, és akkor előtt a, a utána kevesebbet is vásárolunk majd. Ezután átsétálunk a Vörösmáti térre, a Uránia mozitól gyalogosan a Rákóczi úton, illetve a Kossuth-Lajos utcán keresztül a Vörösmáti térre. Ott lesz egy kis méltányos meglepetés, miután ez meglepetés, ezért nem szeretném elárulni, hogy mi lesz az. És onnan földalattival elutazunk a Hősök terjére ahol lesz egy kis buli, nem tudjuk, hogy milyen időjárás lesz. Remély, ez is meglepetés. Reméljük, hogy méltányos időjárás lesz. Igen, biztos, hogy méltányos meglepetés lesz még a meglepetés bulin is. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki nem a prázában szeretné a szabad idejét az töltsön velünk egy estét. És reméljük, hogy megéri neki. Akkor látom, hogy akik részt vesznek ebben, az a Planet Alapítvány, a Rügyecskék, a Tudatos Vásárlók Egyesület, az Útilapú Hálózat, a Védegy Védegylet, a Zöld Fiatalok, az Ökotás Alapítvány. Az ökotás támogatta a rendezvény, rendezvényt, illetve magának a mozgalomról szóló méltányos hírnek az elkészítését. Uiszaszti Györgyinek köszönöm meg, hogy tájékoztatott minket a Fairtrade kampány hét jövő hét csütörtöki budapesti eseményeiről. További szép estét kívánok. Szépen. Köszönöm. No, és akkor jöjjenek az SMS-ek, hogyha vannak. Hát van egy pár, egy reflektál például a Gyurcsány Jézus párhuzamra, azt kérdezi, hogy ismerjük-e Krisztust, miért üldözzük? <gül> Amikor hát párhuzamot mondtuk, De hát nem Gyurcsányal vontunk párhuzamot, hát az új szövetség és, a, és összöd. Hát, ami, hát értelemszerűen ami a, ami a hit világa. Az, annak az Jézus, ami a magyar politikának gyurcsány, Mi csak, itt, mi csak egy ilyen pár volt. Megváltásról nem, szó. nem volt szó. Egy csodákról sem. Csak ezért. a kampányban, de most már nincs kampányidőszak. Már a vizeljárásnál szerintem nehezebb mutatva be itt a hazugságon járást. a hazugságban járás. Nem hát, már olyan... hát pont arról van szó, hogy Jézus túlélte a kereszthalált. Hát ez egy csoda volt, de hogy az összedi beszédet gyurcsány túlélte, hát ez legalább Igen, ez legalább ehhez fogható. Tová. Szóval, Csoda helyett van a marketing egyébként. Kezd ez az egész hasonlítani ahhoz, ami Oroszországban zajlik. Semmi nem lesz egyszerűbb ami számunkra, csak a hatalom számára a Janika-Janika valószínűleg a hatalom koncentrációjára utal, és arra, amit az én drága kollégám itt mondott nekem, mi szerint hát ez így egyszerűbb, racionálisabb, ugye hát persze, világos. Tehát, hogy így, így biztos, hogy sokkal egyszerűbb és racionálisabb, hogyha pontosan tudok rólad mindent, ami ez nekem egyébként különösebben semmi közöm nem lenne, és ez, ezek, a, ezek az információk, ezek így. Olyan módon vannak elrendezve, hogy a lehetőség szerint leg, legjobban tudjam én azt, azokat egy, kezben, egy kézben érvényesíteni. Persze, ha jó hiszeműek vagyunk, akkor semmi probléma. Akkor a világon semmi probléma. Sziasztok, Talán Magyarországon született meg az Antikrisztus, kérdezi Lui. Szerintem hasonló felvetés, mint az iménti. Annak idején reggelente szívesen hallgattalak benneteket. Most úgy érzem, hogy használt bohócok vagytok. Ez ránk vonatkozik. De nem so biztos nem. Nem lehet urat lecserélni? Túl sok és érdektelen. Csak mielőtt túl nagy lenne az arcod. urat, már is cserél. Hol van bulcsú? <haz> hát igen. Azt írja az újság, hogy kedves Szilvási gyorsan hajtott, de mentelmi jogaira hivatkozva tovább haladt. Hát én úgy tudom, csak az országgyűlési képviselőknek van, akiket választottak. Szilvásit nem választották, hanem kinevezték, írja a én is így tudom, egyébként, ha már itt tartunk. <gül> Apró állam galaktikus küldetéssel előre űrgárdisták. Üdv Noé. Sok értelme nem volt, de hangulata az mindenképpen. Sziasztok, legyetek kedvesek, hazudjatok egy kicsit. <gül> hát hát szerintem, szerintem, amit mi itt a magunk részéről hazudunk, arra, meg, arra lehetne alapozni egy új magyar politikát. És kicsit hazudunk, tehát nem nagyot, ez a, ez a különbség. Na jó, hát, hát, a... jó, hát és jó, és ráadásul jól áll nekünk. Ez a különbség szerintem lényegesen. Úgy látszik, nincs más lehetőség, mint törvénybe iktatni. Egy, Kádár hazaáruló volt. Kettő, 56-ban forradalom és szabadság volt. A német törvényhez hasonlóan. És akkor börtön járna azért, hogy hogyha mondjuk tagadom a.. a, a tagadom 56-nak 56 a forradalmiságát, vagy ha tagadom azt, hogy Kádár hazáruló volt? Azért is. Börtön jár. Na jó, hát szép, szép lesz az. Az aztán szép lesz. Hát körülbelül ennyi. Jó, akkor most uh, reflektáljon Tigris is a Magyar Belpolitikának. Meg, meg a világfolyamatokra. A világfolyamatokra is. A világfolyamatokra. Na, tigris. Tigris. Hát van itt egy pár jó SMS. Ki fogja meghatározni, hogy mi minősül extrém sportnak itt Pesten, hiszen itt közlekedni is az, írja az SMS író. Van itt egy rendkívül ízléses tréfa lui részéről. Sziasztok, ezt kapjátok ki. Fletó, amikor kiutazott Putyinhoz, majd haza, é, haza érkezett, mondta a feleségének. Anyukám, tanáltam, é, tanultam egy új figurát Putyintól. Gyere, próbáljuk ki. Rendben van, csak vigyázz! Ne mondjál valamit a figuráról! Hát koton helyett gumibottal kell csinálni. Na jól van, de kérlek, ne hogy rendszert csinálj belőle! A Fidesz az Alkotmánybírósághoz fordul annak eldöntésére, hogy Petrétai József rendészeti miniszterként részt vehete a bírósági szervezet irányítását felügyelő Országos Igazságszolgáltatási tanács munkájában. Az összeférhetetlenségről illetve a lehetséges megoldásokról, a Fidesz helyettes szóvívőjét Cserparkovic András találják. Mai törvényi szabályozás szerint az igazságügyi miniszter az tavia az Országos Igazságszolgáltatási tanácsnak. Viszont a kormány átszalakítást követően az igazságügyi és rendészeti tehát az miniszter egyúttal a rendőrségnek a főnöke is lett, illetve a határőrség is, tehát a fegyveres testületek egy részei. Úgy gondoljuk, hogy ez összeférhetetlen. Két lehetőség áll a kormány előtt. Az egyik lehetőség az, az hogy különválasztja az igazságügyminisztériumot és a rendészeti minisztériumot. Tehát mondjuk a rendészeti minisztériumi rész az visszakerül a felügyminisztériumhoz, vagy átkerül a felügyminisztériumhoz. A másik lehetőség pedig ugye az, hogy az az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsba a kormány, mint miniszteri szinten nem ad helyet. Úgy gondoljuk, hogy ez nem lenne egészséges, tehát hogy az előző megoldást kell választani, vagy az egész rendszert újra kell gondolni. Ebben én szakmai tartalom készek vagyunk természetesen segíteni. Ez Serpalkovics mondta, egy étteremből. Legalábbis fejtételezem. A hátsó zörejeket hallgatva hallottam az evőeszközök zörgését. Hallottam az evőeszközök zörgését. Neked jó étvágyat csinált <gül> de olyan amikor az igazságügyminiszter rendészeti szerveket vezet na no, az is már milyen már de tényleg miért nem Sőt. tábornokok vezetik ezt az országot arra vagyok kíványség utasítja ugye mint tudjuk a bíróságokat hogy egy kicsit statáriálisabban járjanak már el ne ilyenek a 72 órás törvényben biztosított idejükkel, hanem hamarabb házkutatás, hogy mire vonatkozott az? Meg tök a... jó egyébként, hogy igazságügyminiszternek hívják, tehát miért nem hívják gyors intézkedésügyi miniszternek, mondjuk? Tehát az igazságügyminiszter az valahogy arra utal, hogy ő az igazságért felel. Tehát nem a, nem a valamilyen döntésnek a gyors meghozataláért felel, hanem az igazságért, ugye, nem? És a rendért. Ami, a rendészeti iget, iget, iget, iget. Egy, jó, olyan, jó, egy olyan kormány esetén, amely, amely iránt ekkora a bizalom, mint ebben az országban is most, ez a kettő egybeesik. Természetesen nyilván vannak szerencsétlenebb sorsú nemzetek, amelyeknek az esetében ez nem esik egybe. Na, és mennyire nincs bizalom, ugye az október a október 23-a kapcsán ugye alkult ez a, ez a hivatalos kormány által kinevezett vizsgálóbizottság, és most lehet hallani, hogy alakult, vagy alakul egy alternatív egy másik vizsgálóbizottság, mert ugye nem bíznak benne, hogy hogy a Kik voltak alakítják? összeférhetetlenségek hát hivatal, amit hallottam a alapján, éri... nem, nem, nem, nem, abszolút nem alkalmányozó nem, nem, nem szintén szakértők, csak nem kormányoldali szakértők és nincsenek olyan összeférhetetlenségek mint amire fényderült a a kormányát a bizottság kapcsán. Egyébként a összeférhetetlenség ma... nincsen, csak szor szoros uh, személyes kapcsolatok, de az még nem összeférhetetlen. Igen, és az a baj megint, hogy nem fogjuk megtudni az igazságot, hanem megint meg fogunk tudni egy kormányoldali hazugságot és egy uh, ellenzéki, ellenzéki, ellenzéki hazugságot, és, és az igazságra nem fog sor kerülni. Egyébként az önmagában nagyon. Az igazságnak ez az őrült hajszolása. Jó, hogy de... Két tök jó okay. <tú> mind a kettő jól hangzik mind a kettő ütős, mind, mind a kettő látható módon emberek tízezreit, 10 százezreit tudja mozgósítani mi a franszak az igazság de most már de tapasztaljuk, hogy miben különbözik ez a rendszer ez a két párt rendszer, a régi egypárt rendszertől, régen volt egy hazugság És csak az volt. A demokrácia azt jelenti, hogy most már van kettő. Választhatsz a két hazugság közül. Ez azért mindenféleképpen több, mint egy. De, de most van egy olyan, olyan visszatetsző dolg is ebben, hogy az értelműségnek egy ilyen galacsin hajtó szerep e, marad, hogy itt van egy nagy kupac kaki, vagy nem tudom, hogy lehet ezt e, kulturáltan megnevezni a rádióban. Szar! Tehát, hadd hadd javasoljam fel ezt a formulát. Tehát, és, és akkor az értelmiségre marad, ugye szociálpszichológus, meg mindenféle ilyen szerzett, majd ezt így elkezdjük görgetni. A lesz szóval Igen, amiben <gül> az a leggusztustalanabb egyébként, hogy borzasztó nagy szükség lenne arra, hogy megértsük a folyamatokat, de nem a politikai felelősségvállás helyett. <gül> igen. <gül> igen, <gül> igen <gül> hát, ez, ez, ez egy nagyon jó dolog lenne, de hogy ez egy pócselekvés, és hogy ez legyen a csináljuk a főcselekvés, vagy cselekményt, ugye egy színdarabról évén, szó. De, és, és közben a lényeges elemek meg elmaradnak hogy valaki, bár, bárki azt mondja és nem nyugdíjazását De, és az, a döbbenetes, mondjuk, és tudom, az hogy... a döbbenetes, hogy ez nagyon így van ahogyan most mondod tehát, hogy ezek a politológusok, szociológusok filozófusok mind-mind-mind arra szolgálnak hogy, sőt, hát az újságírók nagy része is, hogy legitimálják ezeket a folyamatokat. Ők, ők a maguk sz, szaktudásával, a maguk elmélyült akadémikus ismeretanyagával, mind-mind-mind megtámogatják, mind, pusztán csak azzal egyébként, még hogyha azt is mondja, hogy hát ez aggályos, hát ez problematikus. Tehát még hát a akkor, akkor gördül a kakület, igen, igen, igen, igen, akkor, igen, akkor ilyeneket mondanak, igen, igen, igen, akkor, igen, akkor egy újabb gördület. Igen, tehát <laughs> még amikor bírálja, akkor is ö, azzal, azáltal, hogy beszél róla, azáltal, hogy hogy ezen a szinten kezeli, és elismeri, hogy ez ma Magyarországon politika, legitim folyamat, amelyet értékelünk, na hát ezáltal már meg is támogatta ennek az egésznek a rendszerét. Hát meg ilyen snájdi kis gurítható kupacok formája. hát ugye ez is nagyon fontos, hát Nem az ánusz dolga, hogy formálja a szart, ez a galacsin hajtó értelmiség dolga. És meg is teszi ezt. Az Orbán kormányoktatási minisztere szerint már januárban fel kellene oszlatni a parlamentet, és egy átmeneti kormányt kellene beiktatni gyócsány és Orbán nélkül. Pálinkás nem ért egyet pártja javaslatával, mely korlátozott jogosítványal bíró szakértői kormányról szól, szerint a 2008-ban megrendezendő választásokig teljes jogkörrel és felhatalmazással bíró kormányra van szükség. A konzervatív politikus elképzelhetőnek tartja, hogy az MSZP-SZDSZ koalíció adna új miniszterelnököt, de azt is, hogy egy szélesebb támogatással bíró kormányfőt választ a parlament. Ugyanakkor az átmeneti kormányfeje semmiképpen sem Gyúcsány Ferenc vagy Orbán Viktor legyen javasolja pálinkás. Oh. Na jó, mindegy, minden így kezdődik különben. Tehát ugye most a Fidesz ultimátum az nagyjából kifulladt, és akkor most, most az egyik Fidesz politikus szembe megy a pártjával és mond egy olyan verziót, mond, mond egy olyan szkenáriót, ami Tök ugyanannyira elfogadhatatlan az mspsds nek mint mondjuk az előző Orbán ultimátum. Azt mondja, hogy egyrészt takarítsák el gyúcsányt, másrésztről meg, meg egy, egy évig legyen ez a kormány csak hivatalban, és utána egybe jöjjenek a választások, tehát hogy még csinálja meg a kormány a megszorítás, aztán a megszorítások után gyorsan nyerhessen a Fidesz, és akkor ezt úgy távalja, mi szerkesztőnk is, hogy, hogy íme egy fideszes politikus, aki, aki más mond, aki szembe megy a saját pártjának az akaratával, miközben szerintem meg fogjuk érni, hogy két-három hónap múlva ez már hivatalos fidesz akarat lesz, sőt, lehet, hogy a negyedik hónapban Orbán Viktor az utolsó pillanatban még egy ultimátumot is fog intézni az MSZP-hez, hogy na de most akkor ezt 12 nap alatt hajtsák végre, vagy különben nem tudom én, mi lesz. Akkor megint lesz egy kis borongós beszélgetés az az kötmányos válságról, majd, majd másnap jön valami ünnep, vagy nem tudom én, egy hosszú hétvége, és utána kezdődik minden előről, akkor megint mond valami hasonlóan, hát nem, nem teljesen formanyelves Fidesz szöveget, valamelyik Fidesz politikus lehetőleg akkor mondjuk pokorni, hogy mondjuk hát hogy akkor csak a gyurcsányt meneszék el, és akkor megint egy öt hónapig, na, hogy akkor ez legyen, akkor jön az ultimátum, Soha véget nem érő folyamat ez, szerintem, amit pálinkás elkezdett. Orbán, az az érdekes, hogy mindent vagy semmit játszik, ez most így erről jutott eszembe. Hát, hogy ő vagy teljesen eltűnik, és valami isten tudja, hol valami klinikán kezelteti magát, vagy én nem tudom, hogy hova tűnik el olyankor, de tényleg, tehát, hogy így szőrén szállán eltűnik szó szerint, egy évre, másfél évre, két évre, én nem tudom hogy az ő esetében, ha nem csináltunk semmit, az még fokozottan igaz, tehát, hogy az ő esetében valóban igaz, vagy pedig megfolyamatosan forrásponton tartja a magyar politikát, tehát, vagy olyan hisztériában tartja a magyar politikát, hogy éppen aktuálisan, most adják el a hazát a fejük fölül, és most már tényleg vigyázat, mert mindjárt együtt kell mozdulnunk, tehát, hogy, és akkor ténylegesen arról van szó, hogy most visszaszámlálás van, és közvetlenül azon a ponton tartja az egész szavazótábort, hogy az egy már elhangzott, és most jön az éró. És akkor így mindenkinek beremeg a feje, és akkor várja, várja, várja. Vagy, mondom, vagy ez van, vagy eltűnik szőrén szállán. És ez gyakorlatilag azóta zajlik, ami óta ő már nem magyar miniszterelnök. De tényleg, amikor ő megszűnt magyar miniszterelnöknek lenni, azóta vagy szarik bele az egész vele tényleg, és úgy eltűnik, hogy a színét nem látod másfél évig vagy két évig, mintha nem is lenne magyar politika. Tehát, hogy olyankor így ő így nem. Tehát hogy erről így levette a kezét, őt ez már nem érdekli. Na. De aztán, ha közeledik a választás, akkor visszatért, vágat magának egy új sérót, meg fölveszi az apjának a zakóját, a meg az apjának. A, a séróból mondom, az apjának a zakóját elkezdi viselni a és uh, megpolgári, de, de már szinte olyanokat, mint a 70-es években tud, hogy az, a, a, a könyökén ott van egy Én ilyen volt. Így kifejezetten, így kicsit beűszíti a halántékát. Kocsászat És, halánték. és jaj, jaj, S, hogyha ez nem jön be, és újra, kikap a választásokat, akkor meg elkezdni az, hogy azonnal ultimátumot az, már most a demokráciát most adják el a fejünk fölül, majd, hogyha ez nem jön be, figyeld meg egyébként, hogy nem sokára el fog tűnni, Pár hónap és el ne. fog tűni szőrén szállán. De tényleg, és megint másfél-két évig nem lesz Orbán. Nem akarnak ebbe a viktorológiai elvefuttatásba is, hogy a jövendődésben megzavarni, de azért szerintem ennek egy érdekes aspektusa van itt, hogy a egyszerre elkezdenek ilyen második vonali beli emberek, egy ilyen második hullám kommunikáció is van, mert van ez a Szent Iványi, aki élesen szembe megy ugye a, a hivatalos szadet Jó, de az SZD, az SZD most ez, ez kampány, igen, a most elnök választás lesz, ez Strabagdemokraták szövetsége. Igen, ez is, igen, és ott van, a, ott van a pálinkás, aki így, tehát ez a szivároktatás, ez ugyanakkor jelezhet egy olyat, hogy valami második hullámra is felkészülhetünk, aminek szerintem a legrosszabb forgatókönyve az lenne, hogyha valami nagy koalíció jönne létre, és a nyakunkba varnának minden megszorítást, De onnantól kezdve senki nem tudna semmit mondani, se köpni, se nyelni nem tudnánk, és nem lenne jogunk se, mert hát a parlament teljes egyetértésben dönt a mi helyettünk. Volt Ugye, itt azért már, kérdésben volt itt a koalíció, teljes egyetértés. Ez De a meg, aki meg a meg aki assza. szerepvállalás ügyében teljes volt az egyetértés. Ott van például az utolsó zöld terület az első kerületben, a Tabámban, beépítésének ügyében teljes volt a négy párti egyetértés. Azért csomó kérdésben, azért van itt tehát tudunk előrelépni, ott a legerköstlenelebb, legundorítóbb, legöklendetesebb kérdésekben mindig megtalálják a közös nevezőt. Ezt nem tudom, hogy megfigyelted e át. De engem nincsenek meg, ha ez bekövetkezik ez a, ez a legdurvább változat. Bár egyelőre ennek még komoly elején nincsen a második soha? hullám. Te most a nagy koalícióról beszélsz. Hát valamilyen ilyen szakért, nevezzük szakértői kormánynak, az teljesen mindegy, tehát egy ilyen globál kormány. Hon Gyula, a miniszterelnök. Igen, német, német Miklós. Egyébként talán lehet, hogy ő volt az utolsó igazán korrekt politikus ebben az országban, ezt is majd egyszer végig kellene gondolni, mert a, a német kormánynak nagyon sokat köszönhet ez az ország egyébként, a végig gondoljuk. A szabad, a szabad választásokat, úgymond. Hát jó, hát mondjuk a törvényt azóta is az van, amit, amit ők csináltak, ugye, gyakorlatilag. Jó, jó hát igen, olyan is. Az Tehát... hát olyan is, de hát be, be volt ígérve, hogy a független, szabad, nem tudom milyen parlament majd csinál egyet, ami kószer, de hát azóta se kaserolták ki azt, ha jól tudom, úgyhogy Akkor... úgy maradt. A pakisztáni parlament szerdán megreformálta a nemi erőszakról szóló szigorú iszlám törvényt, amely 27 éve volt érvényben. Törölték azt a bekezdést, amely szerint egy megerőszakolt nő csak akkor tehet feljelentést, ha négy moszlim férfi szemtanúval tudja bizonyítani az erőszakot, ellenkező esetben őt magát ítélik el parázmaságért. A bigott iszlám képviselők bojkotálták a szavazást, előtte felháborodott hangú beszédekben azzal érveltek, hogy a törvénymódosítás megnyitja az utat Pakisztánban a szexuális szabadosság előtt. Ez hmm. aztán kemény. Na, ez kemény, de fő, Na, főleg az a törvény, ami most megváltozott. Idézzük fel, milyen törvényről. A az? konzervatívizmus azért Pakisztánban. Ja, nem. ja, ja az, az igazi, de az a klasszikus, tehát az a 14. Lajosféle típusú. Szóval, mi is volt a törvény, ami most megváltozott Pakisztánban? Úgy hangzott a törvény, hogyha egy nőt egy férfi megerőszakol, akkor a nőnek négy különböző férfi tanút kell hoznia arra, hogy őt megerőszakolták, és hogyha nem tud, akkor őt ítélik el nemi erőszakért. Parázmaságért. Igen, parázmaságért. Tehát konkrétan, ha nem volt, a, tehát, ha egy férfi nem akarja, hogy őt elítéljék nemi erőszakért, akkor csak három haverját vigye magával, ha nemi erőszakra készül, és akkor nincsen gond és nem bízik a barátaival. Ja, persze. ja, ja, de nem, hát ez, ez a biztos recept, tehát ez a tuti recept. Tehát a, ha a nő nem tud négy olyan férfi szemtanutazni, tehát ez valahogy a világnak, mint newtoni fizikai egységnek a, a, a tudomásul nem vételéről tanúskodik egy ilyen törvény. Tehát azt feltételezi, hogy csak akkor lehet nemi erőszakot elkövetni egy nőn, hogyha ott négy olyan férfi tartózkodik, amely nem lekötelezettje az erőszaktevőnek. Én azért nem veszek részt ebben a kisdet konszerzusban most, hogyha megengeditek nekem, mert valahányszor az iszlámot szítják a nyugati civilizációban, az, annak mindig az a valőrje, az értéke, a politikai jelentése, hogy igazoljuk a nyugati civilizációt. Hogy ez ugyan nagyon szar rendszer, de van nála te szarabb. a... Ezt rendelem hozzá. Te ezt rendelem hozzá. Én, ezt, én ennyit, ennyit rendelem hozzá. De... Tehát én e, Én Egyébként egyetértek meg... veletek, de azért ezt se felejtsük el. Várjál, lát, jó, ugye, jó, nem várjál kicsit, ez Gábor, gábor nem, ez nem a bírálata egyébként az iszlámnak, hiszen ez a törvény most változott meg. Igen. Most változott meg ez a törvény, de mivel kommentálták ezt a, ezt a konzervatív pakisztániak, hogy nagyon aggályos, mert ez a törvény, amely most megváltozott, ez a törvény módosítás teret fog nyitni a a pakiszáni féktelen. féktelen prostitúció és szabadosság terjedése előtt. Tehát ez a a szabadosság terjedés az azt jelenti, hogy mostantól kezdve nők csak úgy ö, félelem nélkül az utcán két-három férfi jelenlétében sem fognak hagyat feküdni és azt mondani, hogy jó, csak gyorsan essek túl jó, rajta. Jó, de, beszélj... van, de beszéljünk arról is, hogy most, hogy, újra, hogy elindul az Al Jazeera tévének az angol nyelvű adása. Egyelőre sem e, Nagy-Britanniában, sem az Egyesült Államokban nincs technikai lehetőség arra, hogy ezt e, a kábel előfizetők megfoghassák ezt az adást. Valahogy technikailag, jó. technikailag nem Lát, lehetséges. Dolgoznak rajta a kollégáink. Igen, igen, és még jó ideig dolgozni fognak, tehát egyelőre nem lehetséges az arab versziót megismerni angolul. A terrorizmus elleni hazafias törvény megsértése miatt akár 20 év börtönre is ítélhetnek egy középkorú amerikai párt. Carl Persing és Down Sale a Southwest Airlines Los Angelesből induló járatán melegedett összeírja az AFP. A 40-es pár nem vágyott intimitásra utastársaik számára is jól láthatóan és hallhatóan élvezkedett. Az FBI vádirata szerint többen felfigyeltek rá, hogy Persing belefúrt a fejét szél nyakába, arcát szél vaginájához szorította. Sale eközben a megfigyelések szerint mosolygott. Ez persze még nem meríti ki a terrorizmus törvényi meghatározását, de Pörsing eredemében súlyos következményekkel fenyegette meg azt a légikísérőt, a kiténkedése felfüggesztésére szólította fel. Ez a 2001. szeptember 11-e után megszigorított szabályok alapján már veszélyeztetésnek számít, így a gép landolása után pörszinget és az amúgy csak szexuálisan aktív cl is őrizetbe vették. A vádak szerint Cél bűnszövetségben volt a légikísérőt fenyegető pörsing -e. A párt február 5-ére kitűzött tárgyalásukig megfigyelés alatt tartják. Az AFP jelentése szerint, ha bűnösnek találják, őket akár 20 év börtön is kaphatnak. A pár már is sajátos védekezést talált ki. Pörszing ügyvégye szerint Védence nem szexelt partnernőjével, csak rosszul érezte magát, ezért az ölébe hajtotta a fejét. A légikísérőt pedig nem fenyegette súlyos következményekkel, csak azzal, hogyha nem hagyja békén feljelenti főnökénél. Szövetségben elkövetett nyalás. Sőt, mosolygás. Mosolygás, moszog. Na tessék, mi menti fel a nyugatot? Mi, mi, mi menti fel a nyugatot? Még egyik rendszer rosszabb, mint a másik. Hát miről beszélünk? Kicsit hát, a nyugatnak a felmentésére. Látjuk. Hát látjuk, igen, igen, igen konkrétan. Tehát mi történt egy repülőgépen, az egyik, a másiknak az ölébe hajtotta a fejét, láthatóan élvezték a dolgot. És ez még szavahihető hihető férfi tanulk sem kellett. Ja, ja, ja. Belecsokkolt a, a nyakába. A láthatóan belecsókolt a nyakába, és amikor oda jött, oda ment hozzá a stewardess, és beleszólt, hogy mit csinál, akkor ő arra azt mondta, hogy semmi köze hozzáadja őt békén. Ezért húsz év börtön. Na milyen? Kemény ez a hazafias törvény, tehát, hogy tényleg azért Magyarországon is megtörténik az időről időre, hogy, hogy valaki mondjuk egy közalkalmazotthoz, vagy mondjuk egy stuartess amikor honfitársaink utaznak a repülőgépeken, primitív módon szól hozzá, bár nem jellemző, hogy általában az országra, de mégis van néhány olyan tagja a társadalomnak, aki képes primitív módon viselkedni egy repülőn. Na, na már most általában Limitív ezek az emberek... Na. Jó, jó, biztos, jó, jó, biztos hogy primkó volt... a még nem biztos, ilyet? biztos, hogy halál volt a csávó, biztos magyarázott, hogy adjon már engem békén, vagy elvágom a torkát. Tehát, nem! Biztos, biztos, nem biztos, biztos, hogy valami ilyesmit magyarázott, de ez nem húsz év, de ez nem húsz év. Ez, tehát, ez terrorizmus! Ez terrorizmus az egész, és erre hivatkoznak. A kormány korábbi döntésének megfelelően most egyszerre 84 minisztériumi autót értékesít az államnyílt eljárás keretében. A remélt bevétel 150 millió forint. A kormánya váratnál is nagyobb mértékben 318 autó helyett összesen 341-el, vagyis több mint 40 kal csökkenti a minisztériumi autók számát. Ezek közül most egyszerre 84 autó értékesítésére kerül sor a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság nyílt eljárásának keretében. A KSF az ajánlatokat december 4-ig várja. Az autók eladásával a kabinet havonta nem 4,5 millió forintot, azaz évente 54 millió forint működési költséget tud megtakarítani áll a kormány szóviói iroda közleményében. A 84 jármű értékesítéséből befolyó pénzt a kormány teljes egészében az útravaló ösztöndíj programra, vagyis a hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíjára fordítja. Na menjenek ezek az anyjukba. De most egész konkrétan. Itt variálnak ezekkel az autókkal, miközben milliárdokat lopnak el, és valami megspórolnak valami 8 millió forintot, és valami ilyen valami, látványosan. Az a... ja, jaj, széles az... nagy mozdulatokkal befizetik valami alapítványnak, és csinálnak belőle egy hír. Nyalapit, és... Nyalapítvány. És előadják, előadják konkrétan ezt, ezt egy hír formájában, és előadják, hogy őnekik most már az autójuk eddig 80 volt, de most csak 60 lesz mert ők ezen is spórolni akarnak. Kedves prolik. Tudom, hogy nektek nem telik egy autó. Se, de most mi is megszorítjuk az nazrák de pontosan tudjuk, hogy emelkedett a gázára. Csak is erről szól ez az egész. Mit jönnek azzal, hogy megszoroltak 8 millió forintot? Mi ez az forint? Mi költségvetési szinten 8 millió forint? Annyi, mint nekem 10 fillér? De hát már nincs is 10 fillére, és könyörgöm. Hát hogy de, hogy ez ebből egy ebből látszik, hogy mennyire megvetik a társadalmat, mennyire hülyének néznek mindenkit, és azt gondolják, hogy ettől majd magam alász szarok, hogy drága kormány 8 millió megspórolt az autókon. Járjanak akármilyen autóval, csak végezzék rendesen a munkájukat, ne lopják el a pénzemet, ne hazudozzanak a pofámba, ne, ta ne tagadják le előttem az országnak a helyzetét. Ennyit szeretnék kérni kedves kormánytól. Megvetik és learatják egyébként a kormányzati negyed történet az emelé tehető, mert hát ott is nekünk spórolnak a miénkből. Ugye? Mennyire, mekkora nagy spórolás lesz ez. Lesz egy kis, kis építkezés is, azért, valószínűleg. Hát valami kis, de spórol? Spor, spor, spor. Te, oh, nem, nem tudom, nekem hát egy, ugye azért az szerintem érdekes kérdés, vagy érdekesebb lenne, mint az a bejelentés, hogy ki az a 187 ember, akinek most már nincsen minisztériumi autója. Hát, hogy ki kaptak minisztériumi autót a közügyek intézéséhez, hogy öt évig ezeknek a csávóknak így azt gondolták, vagy lehet, az elmúlt 10 év vagy 15 évben, hogy az ő munkájukhoz jár az autó, az tök természetes volt. És most aztán hirtelen azt mondták, hogy nem. Ki lehetnek ezek az emberek? Egyik nap még fontos munkaeszköz, a másik nap meg nem. Tehát, hogy, hogy egyáltalán ez a 157 ember akkor mit csinál? Tehát, hogy eddig kellett a munkájukhoz az autó, most viszont már nem fog kelleni. Úgy, tűnik, a más, hogy úgy tűnik, hogy bizonyos feladatokat a kormány most már nem lát el ennek megfelelően. Akkor viszont arra szólítjuk fel a kormány, ennyi, hogy ennyi. vállalt kötelezettségét, amelyet a választások után tett számunkra, az esküjükben tették, azt tartsák be! Állítsák vissza állományba azokat az autókat, hiszen azokra az autókra szükség volt bizonyos kormányzati feladatok ellátásához. Elengedhetetlen szükség volt rájuk, különben eddig sem használták volna őket. Ha viszont ezután nincs szükség rájuk, az azt jelenti, hogy nem látják el a feladatukat. Ezt viszont felháborítónak tartjuk, és felszólítjuk őket arra, hogy ezt tegyék meg, Igen. vagy mondjanak le. Egyébként a kormány már egy jó ideje azt látjuk, hogy nem kormányos, hanem háborút vív. Háborút vív a közvélemmel, az ellenzékkel, ennek van egy frontja, még mindig történik valami, azon kívül kommunikál, ugye ez is a politikai PR és marketing világa, hát ezt, amit ez a most hallottunk, a igen, de kormányozni nem. Mondjuk kormány azt nem nagyon látjuk, hogy kormányoznának. Azért, jó, annak komoly kormányo kormányo jeleit nem, a... nem, nem a... nagyon látjuk, mert amikor lépnek valamit, akkor rögtön azt látjuk, hogy ahol lépnek, ott hatalmas társadalmi felhődés van, és azt mondják, hogy na ezt nem. De és jó, nem az azért, azért mert ez egy ilyen teszettosz a nép, aki semmit nem akar, azért bocsásság, hanem ez annak a jöjjön, hogy a kormányzás azt jelenti, hogy az emberek elégedettek és tapsolnak. Tehát, hogy ezért nem feltétlenül a nagyon a messze tapszolást. vagyunk a tapsolástól, itt és fájda, fájda, fá, a fájdalomköszöbbre vaszva legtöbbször. Tehát Jó, a, egészségügy, stb. Hogy ne, ne hát, soroljam végig. Kormányzás, most mit képzeljünk el egy autót, amelyik behajt egy Zsúfolt strandra, ahol mindenhol emberek egymás hegyén hátán hevernek. Hogyan kormányozzák azt az autót? Nem teljesen mindegy. Az az autó alapvetően nincs a helyén. Annak az autónak ott olyan módon... Nem lenne szabad lennie, jelen lennie a kormányzásnak a hogyanja. Ennek a kormánynak nem lenne szabad állnia ebben a, fe, ebben a felállásban. Ennek a miniszterelnöknek nem lenne szabad vezetnie ezt az országot. És akkor hogyan kormányoz meg, miként kormányoz? Az egész egy vicc. Az az igazság, hogy nem tudsz úgy kormányozni, hogy ne hajtsál rá emberekre. Ha nem már behajtottál, behajtottál nem van, tökkezés közepén, így szó. van. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet,